Стар, непорочну діву Яка нісенітниця А потім кажуть О, чарівне дитя О, таке собі жовтороте курчатко І має бути мені рівною. Подумайте про це Будьте ласкаві Любов чоловіка жінки Шлюб Але я маю на увазі той шлюб Який освячує природа Та й взагалі, що це таке Погляньте на це життя. Дивовижна книга. Якусь мить він прислухався до пісні вартових. Ця мелодія. Німці мають Фауста. І у англійців є така книга. А у нас це знає кожен селянин. Збагнути життя йому допомагає якесь чуття. Інтуїція. Що робить наш народ таким меланхолійним? Рівнина. Рівнина. Вона розпросторилася, наче море, і хвилюється на вітрі, наче море. Небо поринає в неї, наче в море. Вона мовчазно обгортає людину, мов нескінченність, чужа, як і природа. Людині завжди хотілося промовляти до неї і почути відповідь, як крик болю вирвається після з її грудей і, не знайшовши відзвуку, вмирає, як зітхання, і людській істоті стає тоді незатишно. Хіба вона не належить рівнині? Хіба не рівнина її створила? Хіба рівнина лиш підкорила її собі? Чи рівнина відштовхнула її від себе? Мовчить рівнина, не дає відповіді. З узголов'я могили виростає дерево, на його гіллі ще горобці. Може, це є відповіддю? Чоловік приглядається до мурашок, як тягнуться вони вервечками, наладовані личинками, чим чекують туди-сюди по теплому піску. Там у них свій світ, метушня на малесенькому клаптику простору. невтомна боротьба за... за ніщо. Чоловік почуває себе покинутим. Йому мариться, ніби він кожної миті може забути про те, що живе. Тоді природа промовляє до нього в образі жінки. Ти моє дитя, ти боїшся мене, наче смерті, але я тут і ти тут. Цілуй мене, я кохаю тебе, ходи, творитимемо разом чудо життя, яке тебе так страшить. «Іди до мене! Я кохаю тебе!» На якусь мить він замовк, а потім знову продовжив свою розповідь. Ми з Миколаєю були такими щасливими. Батьки чи сусіди, які бували в нас у гостях, бачили, як верховодила вона в домі і як усі їй корилися. Челять досить їй було зиркнути на когось. Лише головою одразу шкивали, кланяючись, наче качки на ставу. Якось мій молодий козачок розбив з десяток тарілок, наклав їх собі на руки, аж до самого й підборіддя, та не втримав. Моя жінка зразу ж до батога. Ну, якщо мене батожитиме сама господиня, каже він, то я згоден щодня бити тарілки. Розумієте? І вони обоє засміялися. Приходили й сусіди. Раніше вони заходили до мене тільки на свята. Наприклад, на Великдень, покуштувати свяченого. А тепер стали бувати при будь-якій нагоді. Усі приходили, скажу я вам. Бував мак, лейтенант у відставці. Він знав на пам'ять усього щілера. Добрий був чоловік. Біда тільки в тому, що дуже полюбляв випити. Не подумайте, він не так напивався, щоб валятися під канапою. От уявіть собі, маленький, грубий, червонопикий чоловічок ставав на середину кімнати і декламував про битву з драконом, а тверезий, уявляєте, переповідав нам геть усі французькі війни. Ну, посудіть самі, хіба можна на такого гніватися? Приходив і барон Шебіцький. «Знаєте його?» Власне, кажучи, звали його Соломон Шебіг. Він був єврей. Ходив за вузликом за плечима, купував і продавав. Нажив собі маєток і став зватися Шебінгштейном. «Якщо хтось там може називатися Ліхтенштейном», – казав він, «то чому мені не бути Шебінгштейном?» «А його син зробився бароном». І називається Рафаель Шебіцький. Завжди він сміється. Скажете йому «Виявіть мені честь, Приходьте з візитом». Він регоче. А покажете на двері «Геть звідси, пішов». Теж регоче. А кожній вродливій жіночці відразу ж обіцяє сукні з бродів або шаль з Парижа. П'є саму лиш воду, щодня париться в лазні носить масивний золотий ланцюг поверх оксамитової камізельки і хреститься перед трапезою та після неї. Бував шляхтич Бомбовський, довготелесий поляк з червоними очима, сумними вусами та порожніми кишенями, який завжди збирав пожертви для бідних емігрантів. Кожного побаченого вдруге чоловіка він кидався не обнімати. І ніжно цілувати. Випивши зайве, Починає проливати потоки сліз І співає «Є ще польська не згинела". Першого стрічного бере по-під руку, Щоб довірливо повідати тому Все про польську змову. А коли врешті надудлиться, То викрикує «Віват, хай живе!» І п'є з брудних Жіночих черевичків. Преподобний пан Мацек сільський священник, втілення справедливості. Він завжди знайде слова потіхи для всіх і в усьому, чи то стосується народження, чи смерті, а чи одруження. Найбільше цінить він тих, хто спочив у Бозі, і панахиду по них правив по найвищій таксі. Коли панотець щось небудь комусь доводив, то примовляв «клянусь пеклом». Тоді як інший на його місці сказав би, клянусь Богом, чи слово честі. А ще бував у нас вчений Тадеуш Кутернога, котри ось уже одинадцять літ намагається здобути ступінь доктора, та ще й подумати тільки доктора філософії. А ще поміщик Леон Бодушкан, справжній друг та інші веселі панове. Веселе товариство! «Веселе, як джолиний рій», а от перед нею усі відчували респект. Слово «респект» має латинське походження, що в перекладі українською мовою означає «повага» або «шана». Жіноцтво теж приходило до неї в гості. Добрі подруги, які забігали побазікати, солодко усміхалися, що хвилі клялися – і присягалися в любові та дружбі. А потім, та ви й самі знаєте, ось так ми й жили з нашими сусідами. Я пишався своєю жінкою, коли вони пили з її мештів, червиків, і декламували їй вірші. А вона поглядала на них, немов кажучи, «Чого вам усім треба?» Найлюбіше нам було залишатися наодинці з собою». Таке велике господарство, як наше, приносить, знаєте, свої клопоти і свої радощі. Жінка сама взялася до справи. «Ми самі собою будемо керувати», – казала вона, – «а не наші міністри». А міністром був мандатор, довіритель, крадулинський, старий поляк, чоловік, скажу вам, послідовний. На своїй голові нема вані волоска» а у своїй бухгалтерії ані єдиного рахунку, що був би в порядку. Потім лісничий крейдель, німець, як ви могли певно виснувати, маленький з ростом, мав маленькі очиці, великі прозорі вуха та високого й тонкого аж прозорого гончака. Моя дружина спрягла їх усіх докупи. Ба, певний, що вона би батогом їх потягнула, якби вони їхали не так, як їй то хотілося. А що вже казати за селян? Ішли ми собі полями. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу! Амінь! І все це так радісно. А на обжинках на нашому подвір'ї аж вирувало від людей, челядів, косарів. Моя Миколая стояла на сходах а вони клали їй до ніг снопи з нового урожаю. Веселилися, співали, танцювали. Вона брала в руки чару вина «Будьмо здорові!» і випивала до дна. Челя цілувала їй ноги «Клянусь!» І на прогулянки верхом вона також зі мною виїжджала. Я простягав руку, вона ставала на долоню і вже була в сідлі. Для верхової їзди у неї була смужкова козацька шапка з золотою китицею, що витанцьовувала на всі боки. А кінь ржав роздуваючи ніздрі, коли вона поплескувала його по шиї. Потім я навчив її обходитися з рушницею. Була у мене така маленька рушниця, стріляв нею горобців, коли був малим. Перекинувши її собі через плече, вона бродила зі мною лугами. І стріляла перепелів. Розкіш то була, скажу я вам, розкіш. Якось внадився яструб до моїх кур. Вхопив у Миколаї перед очей чорну квочку з білим чубчиком. Я чатував на нього. А як же? Одного разу повертався я від ями, де прикопують на зиму яблука. Аж він тут як тут. Мчить і кружляє над повітрям. Я ж тільки лаюся, і раптом постріл. Яструб ще раз змахує крильми, і падає додолу. Хто стріляв? Моя дружина. Більше не крастиме у мене квочок, каже, і прибиває птаха на дверях стодоли. Приходить фактор, випаковує свої манатки, вайкаючи. Єврей тільки зітхає щоразу. «Строга, пані!» і цілує її лікоть. Або ж їду до міста, іде пані старостиха у голубій сукні з білими мушками. Мода є мода. Купую теж голубу сукню з білими мушками, а моя Миколая хоче червоної. Якось вибираюся оброди, привожу аксамиту всіх барв, шовки, хутра. «Та які хутра!» Серце їй мало не вискочить з грудей, скажу я вам. Але ж одягалася вона, очей не відірвати. Була у неї кацавейка, зелена, справді соковито зелена, оторочена сибірською сірою білкою. Російська цариця немала кращої, а білка завширшки з долоню. І уся кацавейка підбита срібно-сивим хутром, така м'якенька. Бувало, лежала вона собі довгими вечорами, на канапі, заклавши руки під голову, а я читав їй голос. Полум'я потріскує, самовар співає, цвіркун цвіркоче, шашель шарудить, Миша спокійно гризе щось у кутку, бо білий кіт лежить собі на припічку і пряде пісеньку. Читаю їй романи. У коло знаєте, є ви та й у сусідів, у того чи іншого, знайдеться якась книжка. Вона лежить із заплющеними очима, а я у фотелі, і лиш поглинаємо книжки. Довго не можемо заснути, сперечаємося, чи дістанеться героїня герою, чи ні. Часом трапляються мелодраматичні історії, і тоді моя Миколая аж пунцовіє від люті до самих кінчиків вух. Вона піднімається з подушки, підпирається рукою і каже мені так, наче це я той роман написав. Вона не має права так робити, чуєш? А сама мало не плаче. Жінки у цих романах, знаєте, завжди страшенно шляхетні. Коли коханої небезпеці, вони тут як тут, щоб жертвувати собою. Подумайте лишень, чорти б їх ухопили. Якось була щоправда така сцена, де жінка відступається від свого чоловіка, щоб урятувати свою дитину. Дурна історія, скажу я вам, сила материнської любові так вона, здається, називається. Дурна історія. Але Миколая аж тремтіла з хвилювання і довго про ніяку іншу книжку й чути не хотіла. Часто, буває, стрибає вона з ліжка. Жбурляє мені книжку просто в обличчя і показує язика. І ми гасаємо одне за одним, як діти. Я ховаюся за дверима і лякаю її. Або ж вона починає розігрувати зі мною щойно прочитану історію. Йде до своєї кімнати. Коли повернуся, ти будеш моїм рабом. Потім перевдягається султаншею. Одним шалем обвиває стегна а другим – голову у формі чалми. Мій черкаський кінджал за пояс уся оповита білим серпанком і виходить до мене – жінка, де там, богиня? А коли вона спала, я міг годинами дивитися на неї, прислухатися до її дихання. Часом вона зітхала у вісні, і мені ставало так боляче ніби я завдав їй якоїсь муки. І страх охоплював мене, що вона може, вже не моя, що вона померла. Тоді я кликав її. Вона сідала у постелі, дивлячись на мене великими очима, і сміялася. Та найкраще їй вдавалася роль султанщі, ані один м'яз не ворухнеться на її обличчі. Коли я казав, але ж, Миколає, я підсмівався з неї. Вона ж тільки зводила догори свої брови, упивалася в мене очима так, що я замалим почувався мов би, на палі. Чи ти при своєму розумі, рабе? І не було на те ради. Я був її рабом, а вона повелівала, як султанша. Отак жили ми, мов пара ластівок, сиділи рядочком. І голубилися. Солодка надія помножила нашу радість. Та все ж, як боязно мені було за дружину. Я часто відгортав її волосся щола просто так. І сльози підступали мені до очей. Вона розуміла мене, обнімала за шию і плакала. Проте усе сталося так несподівано. Прийшло, як щастя. Я поїхав до Коломий за лікарем, а коли повернувся, вона простягнула мені на руках дитя. Наші батьки просто танули з радощів, а челять гуляла й веселилася. Усі були п'яні, а на стодолі стояв собі в задумі бузьок на одній нозі. Було тепер про що думати, про що турбуватися, і кожна важка година пов'язувала нас ще міцніше. Але вічно так не тривало. Голос мого співрозмовника став безконечно м'яким і тихим. Він аж тремтів у повітрі легенько, Наче димок від його люльки. А вічно бути так не могло. О, прошу вас! І потім, так чи інак, зрозумійте мене, Таке вже правило. Вірніше, я гадаю, така природа. Я часто думав про це. А ви що скажете? Був у мене друг, Леон Бодошкан. Він надто багато читав, то й захворів через те. Так ось він часто говорив мені. Але навіщо усе це? Я можу вам? Він витягнув за пазухи пожовклу смужку паперу. Він і писав багато. Не був знаменитим, але знав усе. Дивився, наче в воду. Він заглядав у людину всередину, наче в розібраний годинник. Чи все там на місці. І зразу ж казав, що там бракує. Він розумів, про що, наприклад, розмовляють поміж себе коти. Сміявся і переповідав їхні балачки. Або ж брав квітку і показував нам, як вона живе, як живиться. Він часто говорив про жінок, Жінка й філософія привели його до загибелі. Він часто щось занотовував, а коли йшов до лісу, то все написане викидав геть. Папір страшив його. «Стривайте, бо я забуду». Він казав, хто може записати свою любов на папері, той не здатний любити. Він читав грубезні фоліанти в оправі свинячої шкіри усього Нестора. Але від любовного листа тікав світ за очі. Тож слухайте. З цими словами він поклав на стіл засмальцьовану смужку паперу. Ні, це рахунок. Чоловік сховав клаптик до кишені. Ага, ось тут. Він відкашлявся і почав читати. Що таке наше життя? Страждання, сумніви, страх. Розпач! Чи знаєш ти, звідки взявся? Хто ти? Куди прямуєш? Не мати жодної влади над природою і не знаходити відповіді на це прокляте питання. Уся наша мудрість врешті-решт є самовбивством. Але природа наділила нас стражданням, найстрахітливішим у житті людини, любов'ю. Люди називають її втіхою, жагою? При цих словах мій друг починав, звичайно, гірко сміятися. Поглянь, казав він мені, на вовка, коли той шукає самицю, як він ломиться крізь хащу, слина тече йому з пащі, він уже не виє, але шметляє хвостом. І його любов хіба це насолода? Це боротьба, боротьба за життя, вона обезкровлює любов. Мій Боже, а чоловік, хіба він не кладе свою горду голову жінці до ніг і не благає? Топчи мене, топчи мене своїми ніжками, я хочу бути твоїм рабом, твоїм слугою, тільки прийди і звільни мене. Так, любов страждання а насолода порятунок. Але це також і влада, коли один повеліває іншим. Це сутичка, в якій один підкорює собі іншого. Любов – це рабство, і рабом стаєш, коли любиш. Ти відчуваєш, що жінка знущається над тобою, а ти розкошуєш у пристрасних виявах її деспотії та жорстокості. Цілуєш ногу, що топче тебе. Жінка, яку я люблю, Вселяє в мене страх. Я тремчу, коли вона несподівано Заходить до кімнати, Зашелестівши сукнею. Жест, порух, Захопивши мене зненацька, Лякає. Здається, поєднався би У шлюбі навіки. На це й на те, По той бічне життя Злився б воєдино поринаєш душею чужу душу, опускаєшся в вглиб чужої, ворожої натури, приймаєш її благословення. Смішно, страшенно смішно, бо так не завжди буває, що миті тремтиш, боячись втратити себе. Лякаєшся, коли та, інша людина заплющує очі, змінює голос. І прагнеш стати єдиною істотою. Усі, всі свої святощі, ідеї готов би вирвати зі свого єства, щоб повністю переселитися в інше. Віддаєш себе, як річ, як сирівець. Роби з мене свою подобу. Як смерть койдешся в чужу суть, доки не постане власне. А тоді приходить страх повністю себе втратити. Відчуваєш ненависть до влади іншого над тобою. Здається, що ти вже умер. Хочеш заслонитися від тиранства чужої істоти, віднайти себе знову в собі. Це є повстання натури. Мій співрозмовник знайшов другий клаптик паперу. У чоловіка й була своя робота, свої справи, свої ідеї, наміри. Вони лопотять над ним крильми, мов голуби, і піднімають, мов орли, вгору, не дають упасти. А жінка, вона кричить пробі, її я не хочу вмирати. О, ні, і жодного рятунку. Вона ще носить подобу свого мужа під серцем, відчуває, як дитя росте, рухається, живе. І ось нарешті тримає його на руках, піднімає догори. Що тепер вона відчуває? Мрія? Її дитя промовляє до неї. «Я – це ти! Ти живеш у мені! Глянь на мене! Я порятую тебе!» Вона пригортає дитинча до грудей. І порятована. Тепер вона плекає те, що в ній відкинули й у своїй дитині. Тримає її на колінах і бачить дорослою. до решти віддає себе їй. Мій співрозмовник згорнув клаптики з роздумами свого друга докупи і сховав їх на грудях. Ще раз помацав їх рукою, пересвічуючи, чи вони на місці, і застебнув сердак. «Зі мною трапилося те ж саме», – сказав він. Чи ні, так Я, щоправда, не зумів Усе так пояснити Як Леон Бодошка, Але все ж хочу вам розповісти Що ви на це? Та певно ж розповідайте, Братчику Отож так само було й у мене Так само, так само Повірите Так самісінько Мені захотілося заохотити Мого нового друга От я й мови встримано Кажуть, дитина – заложник кохання. Чоловік на якусь мить завмер. Вигляд у нього був такий, наче я його смертельно образив. «Заложник кохання?» – вигукнув він. «Маєте рацію. Заложник кохання?» Отож я повертаюся додому. У такому господарстві роботи до біса. Повертаюся втомлений, наче гончий пес. Обнімаю свою дружину, цілую. Її долоня мить стирає усі турботи з мого чола. Я лащуся коло неї, як кіт. А вона сміється. І раптом поруч кричить заложник кохання. І вже по всьому. Можна починати все спочатку, якщо хочете. Але це вже по всьому. Я вам кажу. Цілий ранок воюєш з мандатором, економом, лісником. Сідаєш до обіднього столу, не встиг ще й серветки пов'язати. Я завжди пов'язую серветку, усе за старими звичаями. Як чується плач мого заложника кохання, бо йому не хотілося на руки до няньки. Моя дружинонька встає, годує дитину, але дитя вимагає м'яса і кричить. Я втікаю до сусідньої кімнати, його забирають, і я можу обідати собі сам, та ще й пісеньку насвистувати, якщо схочу. Наприклад, скочив котик на плотик і моргає, чи моя пісеньочка вам не набридає? Або ж іду полювати качок, цілий день по коліна в воді, мрієш про тепле ліжко. Що ви, приміром, вважаєте теплим ліжком? Добрий матрац, чи не так? Теплі подушки, теплу ковдру, гарну жінку. Він почервонів і ледь запнувся. Ну ось, зціловуєш дружині щоки, шию, груди, аж вона горить. Гладиш долонями повні стегна, аж тут кричить заложник кохання. Жінка вистрибує з ліжка. Шасть у пантофлі і ходить туди-сюди, коли шучи маля. Ля-ля-ля, чується півночі, а ти спиш сам. Ля-ля-ля, так минув рік. Усім якось не по собі, щось висить у повітрі. Кожен чує це і не може назвати, що ж воно. Усюди чужі обличчя, польські поміщики гасають туди-сюди. Цей купує коня, той порох, а вночі заграва на небі. Селяни збираються перед чинком. Це війна або холера або революція. На чоловіка находить, мов би, горе. Раптом відчуваєш, що в тебе є батьківщина і її межові стовпи глибоко вгрузли в слов'янську, німецьку та ще якусь землю. Що треба тім полякам, гадаєш собі, і клопочешся долею Орда, що на повітовому управлінні, та ще своєю стодолою. Вночі ходиш довкола своєї господи, щоб нікому не закортіло пустити тобі червоного півня. Поговорити б з кимось. Але з ким? З дружиною? Ха-ха-ха! Уже репетує заложник кохання» бо йому на носа сіла муха. Виходжу з дому. На горизонті червона заграва пожежі. повсади бомчить верховий. «Революція!» Кричить і пришпурє далі худого коня. У селі б'ють на сполох. Один селянин прибиває сторч косу. Надходить ще двоє з ціпами через плече. Інші завертають у двір. «Пане, поляки йдуть!» Я ладую свій пістоль, віддаю нагострити шаблю. Жінко, дай мені якусь стрічку на шапку. Хоч би дрантиву, тільки була б чорно-жовта. Ха-ха. Чи повірите? Забирайся, була відповідь. У мене плаче, у мене вмирає моя дитина. Їдь у село, хай зараз же перестануть дзвонити. Забирайся. О-го! Тепер усе по-іншому. Я скажу бити на сполох по всіх селах. А пуцвірук хай собі плаче. Країна в небезпеці. Отаке От скажу я вам. Але ж добре. Врешті вона знаходить хвилинку, щоб побути коло мене. Сидимо собі на канапі. Я обіймаю її рукою за плечі. І тут вона прислухається, чи не ворушиться мале. Що ти казав? Питає перегодом. Нічого, кажу, нічого. А серце так болить, запевняю вас. А де твоя кацавейка, Миколає? Ах, ти ж сам бачиш, я в хаті, коло дитини. Це, певно, волосся як будь зібране докупи, одягнена в першу ліпшу сукню. Хто ж би то одягався гарно в хаті? Дійсно. Часом я не впізнаю цього вродливого личка, бо дитина, розумієте? Коли я причепурюся, дитина мене не впізнає. Хіба ти сам не бачиш? Бачу. Усе бачу. Але щойно гості на поріг. Хай дитя собі плаче, скільки влізе. Тоді вона лиш на хвильку забігає до дитячої кімнати, а потім наливає гостям чай, сміється. Перемовляється то з тим, то з тим. Чого тільки в нас не робиться для гостей? Ого, тоді знову з'являється на світ божий яскраво зелена кацавейка з сибірською білкою. Повинна ж я добре виглядати перед гостями. От бачите. Якось після довгої перерви я вибрався на ведмедя. Моя дружина саме коли ще дитину. І коли я цілую її, каже, ну йди, вже йди, помалець будеш. Що мені залишається? Збираюся та йду. Мій лісничий бачив ведмедя. Але що це? Доведеться розповісти вам ще одну мисливську побрехеньку. Та хай уже! Потрапили ми в біду. Лісничий та я. Один селянин побіг додому, щоб попередити. «Що за переполобу в хаті, скажу я вам? Ось ми приходимо, дружина кидається мені на шию, підносить мені дитя. А кров, знаєте, тече з голови, дитина кричить. Іди геть!» Мій співрозмовник зневажливо пересмикнув плечима. «Не варта та краплина крові навіть сльози бідного маляти, але небезпека ж для мене вже минула». А жінки істоти дуже практичні. Добре, іду я змивати кров. Лісничий старий солдат забинтовує мене. Але що ви собі гадаєте? Заложник кохання кричить, тепер уже через мою білу пов'язку. Іди геть, іди, іди геть. Дитина почне заїкатися. геть. Що тут вдієш? Кидаєшся на ліжко і лежиш сам, як тоді, коли ще й не спізнав жінки. Чорти б ухопили того заложника кохання! Хай простить мені Бог мій гріх!» Чоловік перехрестився, сплюнув і продовжував далі. Шкуру ведмедя постелив перед ліжком дружини. «І що ви собі гадаєте? Вона розкричалася! Забирайся з тою шкурою!» Вона нагадує мені переляк мого дитяти. Подумайте собі, не мою кров, не небезпеку, що чигала на мене. Ох, жінки практичні, жахливо практичні. Вибачте, втрутився я, а ви не казали своїй дружині? Е, ні, то ви вибачайте. Не дав він мені договорити майже люто. Його ніздрі аж роздувалися, і я казав їй, о, знаєте, що вона мені відповіла. Добре, а нащо ж тоді діти? Гадаєте, вона змогла б? Чоловік може бути тільки рабом такої жінки. Чи одразу ж порушити її вірність? Ні. А може, стати монахом? Також ні. Що залишається? лиш дозволити себе топтати. О, був час, коли я свою дитину. Розумієте? Ну, ось, наприклад, така сцена. Палю я собі вранці люльку. Довгу турецьку люльку. Як ось ця з просвердленою металевою покришкою. Вона, звичайно, зразу ж укрик. Тягнеться до вогню. Я й байдуже. Моя дружина вже гарячкує. Та дай вже йому. Вона має на увазі кремінь. Я ж простягую йому червону розпечену люльку. Дитина хапає та й уплач. Єзус Марія, бідне дитя. Я ж бажаю дружині гарної забави. Беру рушницю і йду в луги. А там регочу до півсмерті з того, що вона зосталася із заплаканою дитиною. Яка попекла собі пальчики Тоді моя душа вже не була такою, як раніше Та що там? Так уже ведеться Робиш, що можеш Ну ось помисліть самі Наприклад, спинився ваш годинник Настінний годинник Ну ось, чи дратує це вас? Часом Добре, отож вас це дратує Годинник повинен іти. Тієї ж миті копаєте його ногою по маятнику. Пішов, але чи довго йтиме? Знову стоїть. Ще удар наголо. Знову стоїть. Тут уже вас бере нетерплячка і ви лупите й лупите по ньому. Тепер годинник уже й не думає ходити. Так ведеться й тому, хто хоче урівноважити своє серце, його ритм. Точнісінько так. От любиш свою дружину, але хочеш чогось більшого, аніж саме тільки ліжко. Бачте, жага до жінки, то як біль. З часом він минає. Бачиш, що вже звільнений. І нічого, окрім того. Бачиш, що усе це власне кажучи ніщо. Що існує щось інше, більше. Чи чоловік і жінка це щось значніше, вагоміше, ніж просто вовки і вовчиться. Це усе було надаремне. Уявіть собі, що моя дружина це книга, і я радо читав би її, але мені весь час доводиться починати спочатку. Врешті я закриваю її. Хай хтось інший, якщо захоче дочитує. На початках мені просто хотілося трохи роззвіятися. Неподалік стояли гусари, тож я заприязнився з офіцерами. Ото були люди. Банай, приміром, знаєте такого? Ні. Або ж барон Пал. Теж ні. Або ж немет із шпичкуватими вусами. Напевне, мусили знати. Одного разу їхали ми до одного, іншим разом до другого. У мене ж вони бували майже щоднини. Ми смалили люльки, пили чай. Хтось розповідав якісь побрехеньки, а наприкінці грали в карти. Часто ходили на полювання. Я навчився тоді стріляти бекасів. Моя дружина помітила, що я відбився від хати. Якось прийшла до мене, сіла. Спершу розмова була тиха, а потім пішли докори. Я ж тільки захищався – «Але ж, Люба моя, що мені робити вдома? Тут тільки чути крик твого, дитяти!» Іншим разом з'являється моя Миколая у яскраво-зеленій кацавейці, отороченій сріблистою білкою з зачесаним волоссям, і сідає коло гусарів. Я сміюся. Вона хоче викликати у мене ревнощі, крутиться, жартує, воркує, мене й зовсім не помічає. Ну, а мої гусари, самі знаєте, хоча у них свій кодекс щастя, нема чого казати, та зрештою у нікого й бажання не було. Бо навіщо? Накликати собі смерть чи біду чи каліцтво? Навіщо? Та й тобі байдуже, бо вже не так любиш свою дружину. Але гусари під'юджують мене. Що ти, брачику, на те скажеш, що твоя жінка так добивається наших залицянь? «То позалицяйтеся!» «Справді, можна?» «Саме тоді до мене у дім прийшов новенький, той. Але ви його й так не знаєте. Я його одразу ж не злюбив. Блондин з тих, знаєте, зовсім білих. Поміщик. Замушував свого камердинера щодня обкурювати фіміамом собі волосся. Читав у голоси Ігоря Пушкіна» влаштовував інсценізацію тих творів. Ну, справжній комедіан, скажу я вам. Отож він, він мені не сподобався, а от моїй дружині припав до серця. Голос мого співрозмовника став хрипким. Чим більше він розпалювався, тим глибшим, густішим ставав його голос і здушено виривався з глибини грудей. Але про це згодом. Тоді ми бенкетували. Узимку приїжджали поміщики з околиці зі своїми дружинами. Влаштовувалися танці, маскаради, виїзди на санях. Усе, все було. І моя дружина веселилася. А влітку з'явилася друга дитина. Теж хлопчик. Обидва хлопчики. І злагода в нашій сім'ї трохи відновилася. Якось я сказав Миколаї, я саме чергував коло її ліжка і накривав ковдрою, коли вона скидала її з себе. З милосердя наді мною, прошу тебе, візьми годувальницю дитині. Але Миколая тільки похитала головою. Ну що мені було робити? Набігли сльози на очі, і я вийшов геть. Усе було даремно. Миколая знову. Майже цілий рік займалася тільки дитиною. Ми рідко розмовляли. Коли мені хотілося їй щось розповісти, то мусив починати здалеку, і моя дружина почала нудитись біля мене. Вона позіхала раз по разу, і очі їй склеплювалися. А як легко ми щеняли сварку, аж у вічі стало кидатися. Їй завжди хотілося отримати верх наді мною. Досить мені було похвалити когось із челяді, як вона зразу ж звільняла того зі служби. Ну і, звичайно, одразу ж сварка. Або ж я кажу, що їй личить голуба хустка. Справді личить. Другої неділі уже хтось із щеляді з'явиться у тій хустці в церкві. І все це на людях. Так неприємно. Не хочеться завдавати їй прикрості. Та все ж я мужчина, і завжди вона стане на бік іншого в суперечці. Завжди я не маю рації, а то інший має. Ну що ви на це скажете? Чоловік сердито сплюнув. Або ж прошу її: Люба Миколає, змилосердися, не роби мені цього. То вона й справді часом замовчить. А милостива пані що скаже? Я скажу те, що мій чоловік каже. О, тар-тарари, їй важко себе змусити погодитися у чомусь зі мною. Ніяк не можу збагнути, що я все ще живу. Якось я цілком несподівано програв велику суму. Ставки, знаєте, були високі. І я, звичайно ж, програв. Одного разу таке вже бувало. Тоді я програв усю свою готівку. Коней, бричку. Зараз він щиро з цього сміявся. «Що поробиш?» Але я взявся за голову і сказав собі. «Це ти недобре вчинив. Усе припинилося. Друзі, сусіди. Тільки от той приходив. Мене, знаєте, це вже більше не турбувало. Я почав господарювати досить успішно. А коли бачиш, як під руками проростає те, що ти посіяв... Робота притягує. Зрештою, господарство також гра. Намічаєш собі план, яку гру. Щоразу треба вміти його змінювати, залежно від обставин. Та й випадок грає свою роль. Бурі, град, мороз, спека, хвороби, сарана. Буває, сідаю до чаю, набиваю люльку. А сам думками де інде, то згадую, що коня треба підкувати. Або що пора у сад заглянути. Щоб з'ясувати, хто ж бере вер, мій сторож чи моя горілка. Одягаю шапку, знову виходжу з хати. І не в голові мені більше, що моя жінка сама зосталася вдома з дітьми. Отак, як воно мовиться, шлюб найгірший за інші. Уже й сам преподобний мацик приходив з Єлеєм. Його обличчя, волосся аж виблискували, і комір хламиди також. Навіть на ліктях та на чоботях виднілися сліди помазання. Він увесь виблискував, наче харовим, піднімав наді мною свою жовту тростину, мов патерицю, а ще вище голос. Але ж преподобний, отче, що вдієш, якщо ми не любимо більше одне одного? Ого го, сто чортів, то ж бо й воно і сміявся так що його преподобний живіт та єлені щоки аж ходором ходили. Ого, сто чортів, оце тобі християнський шлюб. Паноче, але чи мусимо ми ось так жити? Це ж не годиться. Ого, сто чортів, певно, що не годиться. А нащо ж тоді церква? А чи знаєте ви, шановний, заблуканий друже, що таке християнство? Якщо ви потішаєтеся собі з жінкою без кохання до неї, що про вас скажуть? Розпусник. У християнській моралі це само собою розуміється. Якщо ви даєте такій жінці легкої поведінки гроші або даруєте їй щось, скажімо, хустку чи будь-що інше, кожен плюне в її бік. Продажна курва. Тільки так розуміється ще у християнському шлюбі. А про що ж веде мову моторна дружина-християнка? Може, про свою жагу? Чорта з два. Про свій ранковий туалет, мовить вона. Та про те, як вбирається та що їсть її моторний чоловік-християнин. Хіба не так? Любов? Це значить, піклуйся про свою дружину, забезпечуй своїх дітей. І матимеш за це винагороду, подружні ложе. І баста. Ось це є християнський шлюб. Чорти б його вхопили. Ось що я скажу. Просто ганьба. Коли дівчинисько закохується і на, маєш тобі, народжує дитину. Фі, а тоді плюйтеся собі, скільки влізе. Боже, помагай. Одружуйся з кохання, питаю я вас. Чи заради попівського благословення? Ну... Коли б одружувалися заради кохання, то на дідька здалося оте благословення. О, ось вам моя думка. Отакий наш панотець. Усе самотніше ставало мені вдома, і я втікав з хати. Броджу по полю під час жнив, залажу собі під складені стріхої снопи, палюсь, слухаю, як співають джинці. Іду в ліс до лісорубів, часом полюю білку. В усьому повіті немає такого ярмарку, на якому б я не був. Та й у Львів їжджу часто, особливо на контракти, тижнями вдома не буваю. І врешті-решт приймається як належне те, що я свою жінку. Ну, розумієте, тільки коротко, одне слово. Дотримуємося норм християнського шлюбу. Моєму сусідові таке, що правда, й в голову не приходило. Гадаю, певно, що можна змушувати своє серце палати що божий день, по півдни просиджує моєї жінки, особливо тоді, коли мене немає вдома. Тільки я на ярмарок або на полювання, а він уже тут, як тут. Чи мій друг так він мене називає, Той й дотримуватимемося цього звертання, чи мій другу дома? Ні. О, як шкода. Чуєте, ото -от тхір. Умощується і декламує з Пушкіна. А потім десь у розмові. Але ж його ніколи немає вдома. О, ніколи. Тільки й киває головою моя дружина. О, боже, уявляєте, в усьому йому підтакує. Мовить отак натяками. А він лиш хитає головою та співчутливо сопе носом. Про чоловіків говорить лиш у загальному, розважливо й повчально. Не зважується одверто ганити, лишень покахикує собі в хусточку. А мені подумайте тільки, влаштовує справжній скандал, що я занедбую свою жінку. І яку жінку? Таку чудову жінку! З такою душею, такою чистою душею, таку духовно багату, яка читає Пушкіна, наче молитовник. Легко казати, ти маєш її за чашкою чаю, зодягнено біляче хутро, жваву й веселу, мав білка. А я? Ах, слухайте, краще далі. Отож він перечитує її купу книжок у голос а вона собі виношує якісь ідеї і зітхає, коли мова заходить про мене. «Що ж, власне, діється? Що ми заподіяли одне одному?» «Ми не розуміємо одне одного», – каже вона. «Ось бачите, дослівно вихопила з якоїсь німецької книги. Дослівно, – кажу я вам. Маєте оті ідеї?» «Однієї ночі повертаюся я додому з добромиля. Злі цитації, знаєте. Моя дружина сидить на канапі, нога на ногу. Обхопила руками коліно і дивиться поперед себе відсутнім поглядом. Мій друг щойно побував тут. На моїй дружині біляче хутро. Та й зрештою я його нюхом чую. Якось мить я трохи не розсердився, але потім облишив те. Моя дружина така мені люба. Я цілую їй руки, голублю хутро на кацавеці. Раптом вона заводить на мене погляд. І той погляд такий чужий. Я лиш дивуюся. Так не може продовжуватися. Каже, зовсім несподівано. Її голос став хрипким. Потім вона переходить на крик. «Що з тобою? Ти приходиш до мене тільки вночі». Кричить вона, до метреси залицяються по-великосвітськи, а я, я хочу любові. Любові? Хіба ж я тебе не люблю? Ні. Сідає на коня і геть з двору. Я шукаю її цілу ніч, потім день, а коли наступного дня увечері повертаюся додому, бачу, що її ліжко стоїть у дитячій кімнаті. І я знову сплю сам. Я міг би постояти за себе, це правда. Але тоді... Тоді я був надто гордий. Тоді я подумав, що все ще налагодиться. Ох, ці наші жінки! Ось був у повітовій канцелярії один німець-канцелярист. Його дружина одержувала любовні листи від якогось ротмістра. «Що-то у тебе за лист, Люба?» Бере листа з її рук, читає». І тут же лупцює свою дружину, лупцює її, та що там казати? Лупцює доти, доки вона знову починає його любити. То був щасливий шлюб, а я, я був просто рабом. Умів би я тоді повестися, але тепер усе це вже не має значення. Відтепер ми казали одне одному, доброго ранку та на добраніч. І це все. Добра ніч. Ото були нічки. Я міг би записатися у ранг святих. Я знову почав ходити на полювання. Цілі дні проводив у лісі. Знав я одного лісничого, називався Ірена Вольк, дивний чоловік, любив усе живе, аж тремтів, забачивши тварину, і неодмінно її убивав. Потім тримав здобич у руках і примовляв сумним-пресумним голосом. «Їй уже добре! Їй уже добре!» Дане Богом життя, він вважав за нещастя. Не знаю чому. Дивний чоловік. Але про нього я розповім вам іншим разом. Якось поклав я до своєї торби трохи хліба, сиру. І подався з дому. Розташувалися й на узлісі для перепочинку. Ірена пішов на поле і накопав бульб. Розклав ватру і спікті бульби в черіні. Ми добре побанкетували, чим мали. Блукаючи безмовним темним пралісом, можна спіткати вовка чи ведмедя, побачити беркута на гнізді, надихатися важким вовко-холодним лісовим духом напоєним духмяними запахами. Можна розкластися з обідом на поваленому стовбурі дерева, спати в гірській печері, скупатися в чорному озері, у якому не сягнути дна і яке ані хвилькою не збережиться. Гладка темна поверхня його поглинає промені сонця і сяйво місяця. Жодних почуттів не залишається. Первісні чуття Заступають усе. Їси, бо голодний. Любиш, бо жадаєш. Сонце заходить. Ірена шукає губки. Аж гульк. Край стежини сидить якась селянка. Висвіла голуба спідниця не прикриває маленьких запорошених ніг. Брудна сорочка заправлена у спідницю. Сунулася з пліч. Стан перехоплений поясом а за складок з пазухи проглядають перса. Навколо неї пахнече братцем. Вона обхопила голову обома руками, сперлася на коліна ліктями і задивилася поперед себе. Світлячок сів на її темне волосся, а волосся нечесане спливає з-під червоної хустки їй на плечі. Здалеку на тлі призахідної заграви її обличчя здається темним. Профіль гострий, наче висічений. Її носик задирекуватий, витончений, наче в орлиці. Коли я гукнув її, вона скрикнула. І крик той теж був схожий на орлиний. Зиркнула на мене. Якусь мить її очі були заволочені, мов би серпанком. І у її глибині грали з голубі язички полум'я. Її крик... Відбивається луною від стрімкої скелі, потім його ще раз повторює лісова хаща і ще раз далекі гори. Я стою перед цією жінкою і мені недалеко до переляку. а вона схиляється, зриває чебрець і прикриває розпашіле обличчя червоною хусткою. «Що з тобою?» – питаю. Вона не відповідає, лиш мугикає якусь сумну мелодію. Думу, звуки якої, наче сльози, скрапують долі. «Що з тобою?» – кажу я. «У тебе якийсь смуток, біда, біль?» Вона мовчить. «То що ж з тобою?» Вона дивиться мені в обличчя, сміється і знову затуляє очі довгими віями, мов чорним серпанком. «Що тобі бракує?» Овечого кожушка, каже тихо. Я сміюся. Почекай, привезу тобі з ярмарку. Вона ховає своє личко. Але ж смороду буде, новий овечий кожушок. Знаєш, краще я привезу тобі сукман. Що ти скажеш на це? З кроликом чорним? Або ні, з білим, молочно-білим хуторком. Сукман? Старовинний слов'янський переважно чоловічий верхній одяг, з розширеними донизу полами. Шився з доморобного сукна, довжиною сягав колін. Довгі рукави доходили до зап'ястків, застібався на грудях. Вона глянула на мене здивовано, несерйозно. Несерйозно, а саме здивовано. Примружила очі, а уста в неї. Мало втанок не пішли в купі з білими зубками. Хитринка поволі сповзла з кутики в її вуз на щоки, і раптом бешкетливий усміх засяяв на її личку. «Ну, і чого ти смієшся?» «Мовчить. Кажи, хочеш Сукмана чи ні? З кролячим хутром!»